Розділ 24. Глестон квантувалася одразу в будинок уряду та гайнула до тактичного командного центру з лігантом і дюжиною інших присутніх тут помічників. У кімнаті ніде було голків стромити. Марпурго, Сінг, Ванзейт і ще з десяти осіб представляли збройні сили. Хоча директриса не змогла не помітити, що молодого героя флоту, капітана другого рангу Лі, з ними якраз і не було. Також її випередила більшість міністрів кабінету, включно з Аланом Мімото від Міноборони, Гаріоном Персовим із Міністерства дипломатії та Барбарою Ден Гідіс із Мінекономіки. Сенатори прибували один за одним і в деяких обличчя натякали на те, що їх тільки не розбудили. Силову дугу за овальним столом конференцзали складали сенатор Колчев із Луза, Рішо з Ренесанс-Вектора, Руан із Нордгольма, Какінума з Фудзі, Сибан з із Сьомої Дракона і Петерс із Денебідрай. У верхньому смітлій ламп блищала лиса голова Президії Сенату про тема Дензел Гаят Аміна, котрий сидів зі спантиличеним виразом на обличчі, а його молодший колега, спікер речі спільної Гіббонс, примостився з краєчку крісла, вклавши руки на коліна. Ескіз із натурником, що ледве стримує буйну енергію. Проекція радника Альбедо була розташована одразу навпроти порожнього місця Глецтон. Коли вона майнула проходом, усі підвелися і потім сілися знову, Корившись з махові її руки. Пояснюйте, оголосила вона. Підвівся генерал Марпурго, кивнув підлеглому, після чого світло потьм'яніло і з'явилися туманні голограми. Наочності можна пропустити. гаркнула Гледстон. Розказуйте. Голограми згасли, знову загорілися яскраві вогні. Марпурго стояв, наче прибитий, глянув на свою світлову указівку, насупився і поклав її у кишеню. Пані директрисо, сенатори, міністри, панове голову та спікере. Вельми шановні, Марпурго прокашлявся, вигнанцям вдалася несподівана ніщівна атака. Їхні бойові рої наближаються до добрих півдесятка планет мережі. Пожвавлення в кімнаті хвилою накрило подальші його слова. «Планет мережі!» – горлало різноголосся. Кричали політики, міністри, керівники галузевих підрозділів. «Тиша!» – скомандувала Гледстон і вмить запанував спокій. «Генерале, ви переконували нас, що жодні ворожі сили не перебувають ближче, ніж п'ять, Років льоту від мережі. Як і чому все змінилося?» Генерал перехопив погляд директриси. «Пані виконавча директрису, наскільки можна зараз виснувати, всі сигнатури рушіїв Гокінга насправді виявилися хибними цілями. Рої повимикали свої двигуни десятки років тому і лягли на нові курси, йдучи з субсвітловими швидкостями. Його знову заглушило збуджене торохтіння. «Далі, генерале», – повторила Глецтон, миттєво притлумивши гамір. Деякі герої мусили йти на субсвітлових швидкостях по 50 стандартних років і більше. Їх неможливо було виявити. Нічиєї помилки тут немає. «Яким планетам загрожує небезпека, генерала?» – поцікавилася Глестон. Вона говорила дуже тихо, дуже спокійно. Марпурго подивився поперед себе в повітря, наче шукав там на очності, і знову втупився поглядом у стіл. Він стис кулаки. «Базуючись на зафіксованих мітках термоядерних вихлипів скоригованих у подальшому нововідкритим пеленгом рушіїв Гокінга. Наша розвідка вважає, що перша хвиля сягне Небесної Брами, Божигаю, Моря Безкрайого, Есквіта, Іксіона, Пани Ціндао Сішуан, Актеона, Світу Барнарда і темпів в діапазоні між наступними 15 і 72 годинами. Цього разу в Еремії ніхто не намагався загасити. Глестон дозволила всім упродовж кількох хвилин накричатися і виговоритися. А потім здійняла руку та взяла ситуацію під контроль. Сенатор Колчев скочив на ноги. Яку біса ви дозволили цьому статися, генерали? Ваші доводи були залізобетонними. Марпурго тримав оборону, і в його голосі не чулося гніву у відповідь на звинувачення. Так, сенатори, а ще вони ґрунтувалися на хибних даних. Ми помилялися. Протягом години заява про мою відставку лежатиме на столі у виконавчої директриси. Решта начальників об'єднаних штабів Наслідують мій приклад. «Да, дідька, ваша відставка!» – ревів Колчев. «Нас усіх незабаром повішають на опорах телепортів. Я вас про інше питаю. Що в біса ви зараз робите з цим вторгненням?» «Габріелі», – тихо промовила Глестон. «Будь ласка, сядь на місце. Я сама це збиралася спитати. Генерали? Адмірали? Я гадаю, ви вже розпорядилися про оборону цих світів?» Підвівся адмірал Сінг і став поруч із Марпурго. «Пан виконавча директрис ми зробили все, що було нам під силу. На жаль, з усіх перелічених планет першої хвилі, тільки есквіт мав армійський контингент, що розташований на місці своєї дислокації. Решту флот міг би захистити. Телепортів вистачає повсюди. Але його не можна розпорошувати настільки, щоб охопити всі планети. Прикро говорити, але Сінг витримав паузу і підвищив голос, аби перекричати все сильніший гармидер у кімнаті. Крім того, прикро говорити – але ми вже почали перекидати стратегічні резерви задля підсилення кампанії в систему Гіперіона. Приблизно 60% із 200 одиниць флоту, які ми виділили для передислокації, або вже квантувалися в систему Гіперіона, або телепортовані на плацдарми, віддалені від їхніх оборонних позицій на периферії мережі. Міна Глесун потерла щоку. Вона раптом збагнула, що досі сидить у плащі з опущеним коміром конфіденційності. Вона розтибнула пряжку і скинула його на спинку крісла. Хочете сказати, адмірали, що ці планети не захищено і що ми не здатні вчасно повернути війська назад? Я правильно зрозуміла? Сінг виструнчився, ніби проковтнув жердину, і стояв перед розстрільною командою. Правильно, директрисо. Що можна зробити? Перекрикуючи інших, спитала вона. Ми використовуємо матерсю цивільних телепортів для того, щоб доправити якомога більше підрозділів сухопутних і десантних військ на світи, на загрожені світи, а також легку артилерію та повітряно-космічні захисні озброєння. Тут прокашлявся міністр оборони Імото. Але ж без участі флоту це нічого не вирішує. Глестон перевела погляд на Марпурго. «Це правда», – погодився генерал. «Максимум ці з'єднання будуть спроможні вести арігарні бої, поки ми спробуємо евакуювати населення». Підскочила сенатор Рішо. «Спробуйте евакувати населення». Генерале, вчора ви заявили, що вивозити 2 чи 3 мільйони цивільних із Гіперіона непрактично. А сьогодні ви говорите про можливість евакуювати, вона призупинилася для консультації з Комлогом. 7 мільярдів населення, перш ніж нам, перешкодить вторгнення вигнанців. Ні, проказав Марпурго, ми жертвуємо військами для порятунку невеликої кількості вибраних офіційних осіб, перших родин, провідних діячів громади та промисловців, потрібних для подальшого ведення війни. Генерале, озвалася Глестон. Учора ця група санкціонувала негайну передислокацію військ ЗСГ на флот підкріплення, що мав квантуватися в систему Гіперіона. Тепер у нас проблеми з новими переміщеннями через цю ухвалу. Так, пан виконавча директрису, підвівся генерал Ван Зейт, що представляв десантні війська. Солдатів було телепортовано на транспорт, що їх чекав протягом години після ухвали відповідного рішення цього органу. Станом на 5.30 за стандартним часом, він звірився з антикварним хронометром, Майже дві третини зі ста тисяч виділених військ дісталися системи Гіперіона. Приблизно 20 хвилин тому для повернення транспортів на плацдарми системи системі Гіперіона та їхнього подальшого доправлення назад у мережу потрібно від 8 до 15 годин. Скільки у нас всього військ у мережі? Поцікавилася Глестон, торкнувшись пальцем нижньої губи. Марпурго перевів подих. Приблизно 30 тисяч, пан виконавча директрисо. То ми вигребли з мережі не тільки бойовий флот, а ще й більше солдатів? Ляснув долоною по стільниці сенатор Колчев. Це не звучало як питання, тож Мартурго не став відповідати. Сенатор Фельдштайн зі сіту Барнарда підвівся за столу. Пан виконавча директрису. Моя планета, всі перелічені планети, потрібно попередити. Якщо ви не готові про це оголосити, це мусимо зробити я. Глестон кивнула. Я заявлю про вторгнення одразу по завершенню засідання Дороті. Ми допоможемо вам зв'язатися з виборцями через усі ЗМІ. Додіть змі. Відповіла невисока чорнява жіночка. Я стрибну додому, що і не ми тут закінчимо. Як долі не чекала на світ Бернарда, я її з ним розділю. Пані панове, нас усіх мають повішати на опорах телепортів, якщо це правда. Фельштайн зайняла своє місце поміж гомону та перешіптувань. Випросився спікер Гіббонс і зачекав на тишу. Його голос бронів, наче туго напнута струна. Генерале, ви згадували про першу хвилю. Це ви так перестраховуєтеся на своєму військовому жаргоні? Чи розвідка говорить про інші хвилі пізніше? Якщо це так, то про які планети мережі й протекторату йдеться? Марпурго стискав і розтискав кулаки. Він знову прикипів поглядом до порожнечі перед собою, а тоді розвернувся до Глетстон. Пане директриса, можна скористатися однією схемою. Очільниця уряду кивнула. Це була та сама військова голограма, яку вони вже бачили під час наради в училищі Олімп золота гегемонія, зелені дірочки протекторату. Вектори вигнанських роїв схожі на червоні стрілочки зі зміщеними голубими хвостами, оранжеві маршрути, якими передислоковувався флот гегемонії. Цілково очевидно, що червоні вектори в порівнянні зі старими курсами просунулися далеченько, вп'ятившись у простір мережі, наче закривавлені вістря списів. Оранжевий жар тепер головно осів у системі гіперіона, а ще позначив розтягнути телепорт комунікації, ніби нанизані на нитки на стини. Деякі сенатори, ще колись служили у війську, а жахнули від побаченого. Усі 12 відомих нам роїв, тихо коментував Марпурго. Деякі розділилися на множинні штурмові групи. Друга хвиля очікується в районі завдання ударів у діапазоні від 100 до 250 годин від початку першої хвилі. І рух тут відображено стрілочками. У кімнаті запала мертва тиша. Глестон подумала, що всі без винятку затамували подих. До цілої другої хвилі входить хеврон 100 годин. Ренесанс-Вектор – 110 годин, Малий Ренесанс – 112 годин, Нордгольм 127 годин, Маю Заповітна 130 годин, Талія – 143 години, Денемідраїв Фір – 150 годин, Сьома Дракона – 169 годин, Фригольм – 170 годин, Нова Земля – 193 години, Фудзі – 204 години, Нова Мека – 205 годин, Паци Армагасти Свобода – 221 година, луз – 230 годин і центр таокіта – та 250 годин. Голограма згасла. У приміщенні і надалі панувала тиша. Генерал Марпурго продовжив. Ми припускаємо, що рої першої хвилі мають також і другорядні цілі, які стануть очевидними після власне вторгнення, але час переходу в кордонах мережі дорівнюватиме стандартному часу в вборг з використанням рушіїв Гокінга – від 90 тижнів до 3 років. Він зробив крок назад і став наче по команді вільно. "Господи, всемогутній", прошепотів хтось у кількох кріслах за спиною Глезтон. Виконавча директриса потерла нижню губу, аби вберегти людство від того, що їй здавалося довічним рабством, або ще гіршим вимиранням. Вона була готова відчинити вовкам парадний вхід до будинку, поки решта сім'ї безпечно ховатиметься на другому поверсі за замкнутими дверима. От тільки коли настав саме той день, вовки полизли в усі двері та вікна. Жінка заледве не сміхалася, бо вбачала таку собі справедливість, у тому, що засліплена власною дурістю, вона гадала, ніби здатна випустити на волю хаос і водночас його контролювати. «По-перше, – промовила вона, – жодних відставок до мого розпорядження, жодного самобичування. Цілком можливо, що цей уряд буде розпущено, і що всі його члени і справді, включно зі мною, як влучно відмітив Габріель, висітимуть на опорах телепортів». Але поки що ми залишаємося урядом гегемонії, тож повинні чинити відповідно. По-друге, наступне засідання ми проведемо спільно з представниками інших комітетів Сенату через годину, одразу по тому, як я виголошу промову до мережі, заплановану на 8.00 за стандартним часом. От тоді я буду готова вислухати і ваші пропозиції. По-третє, цим я санкціоную будь-які дії керівництва Збройних сил і присутнього тут, і решти в усій гегемонії, спрямовані на збереження та захист громадян і власності мережі і протекторату, коштом будь-яких ресурсів, що вони їх муситимуть використовувати, і наказую їм так чинити. Генерали, адмірале, мені потрібно, щоб ви перекинули війська назад до планет мережі, над якими нависла загроза. Мені байдуже, як ви це зробите, але це буде зроблено. По-четвертим, після промови ми проведемо спільне засідання Сенату і речі спільної в повному складі. На ньому я оголошу про стан війни між гегемонією людини та націями вигнанців. Габріеля Дороті, Томе, Ейко, Сіви, наступні кілька годин ви будете надзвичайно зайняті. Готуйте промови до ваших рідних світів, але забезпечте мені голосування. Мені потрібна одностайна підтримка Сенату. Спікере Гіббонс, я можу вас тільки прохати про допомогу в проведенні дебатів у речі спільній. Життєво необхідно, щоб її голосування закінчилося сьогодні до 20-ї години. По «Ми обов'язково евакуюємо громадян світів, яким загрожує перша хвиля атаки». Глестон піднесла руку, вгамовуючи заперечення та пояснення експертів. «Ми обов'язково евакуюємо всіх, кого зможемо, в той час, який нам відведено». Міністри Персов Мото Ден Гідіс і Круненс із Мінтранспорту скличуть Координаційну Раду з питань евакуації. Вашу докладну доповідь із графіком я чекаю сьогодні о 13.00. Правопорядок охоронятимуть? Армія та бюро мережевої безпеки. Вони ж вартуватимуть доступ до телепортів. Ну і останнє. Через три хвилини у своїх апартаментах я зустрінусь із радником Альбедо, сенатором Колчевом та спікером Гіббонсом. Питання. У відповідь на неї витріщилися приголомшені обличчя. «Щасти всім!» – підвелася вона. «Працюйте швидко, не робіть нічого, що ширитиме непотрібну паніку. І нехай Бог порятує гегемонію». Вона розвернулася і покинула кімнату. Гледстон сіла за робочий стол. Колчев Гіббонс Альбедо зайняли місця навпроти неї. Терміновість, яка ширяла в повітрі, і про яку можна було здогадатися навіть із ледве відчутних дій, що відбувалися за зачиненими дверима, ставала ще нестерпнішою від затягнутої паузи, що її Гледстон узяла перш ніж почати говорити. Вона жодного разу не звела очей із радника Альбедо. «Ви», – нарешті видушила вона із себе, – «нас зрадили». Грешний в пиву не проекції не вирухнувся. Ні за Нізащо виконавча директрисо: "Тоді у вас є одна хвилина, щоб пояснити, чому Технокорт і зокрема Консультаційна рада штучних інтелектів не передбачили вторгнення. Вистачить і одного слова". Пан виконавча директрисо відказав альбету. "Гіперіон. Чорта з два, Гіперіон!" крикнула Глестон і грюкнула рукою по старовинній стільниці, зірвавшись на емоції, що було абсолютно не поглестонівськи. «Альбедо, мене вже дістали ці нескінчені розмови про змінні, що не піддаються факторизації та прогностичну чорну діру Гіперіона. Корт або має допомогти нам розібратися розумінні ймовірностей, або бреше нам уже п'ять століть. То який варіант правдивий?» «Рада передбачила війну», – виконавча директрисом, – відповів сивочолий образ. «Наші конфіденційні дорадники пояснювали вам та війському колу осіб, що при втручанні в хід події Гіперіонівського чинника – Їхнє прогнозування стає непевним. «Лайно це все!» – гаркнув Колчев. «Ваші прогнози, що стосуються загальних тенденцій, вважаються не схибними. Цей напад мав плануватися протягом десятків років. Можливо, навіть століття». Альбедо здвигнув плечима. «Так, сенаторе, але можливо й те, що тільки нав'язливе бажання вашого уряду розпочати війну за систему Гіперіона примусило вигнанців вести свій план у дію». Ми висловлювали свою незгоду з усіма діями, пов'язаними з Гіперіоном. Спікер Гіббон спохилився вперед. Це ж ви надали нам імена осіб, необхідних для так званої прощіктеря. Альбедо не став знизувати плечима ще раз, але на проекції він все одно виглядав розслабленим і впевненим у собі. Вам були потрібні імена громадян мережі, чиї прохання змінять хід передбачуваної нами війни. Глестон традиційно слала пальці і постукала ними по підборіддю. Але ви вже змогли визначити, як саме ці прохання можуть змінити хід тієї... цієї війни? Ні, відповів Альбедо. Раднику, зітхнула виконавча директори Саміна Глестон. Я вас офіційно інформую, що станом на цей момент, залежно від розвитку ситуації впродовж наступних кількох днів, уряд гегемонії людини розглядає можливість оголосити про стан війни між нами і сутністю відомою під назвою «Технокорд». Як фактичному послутті її сутності, вам доручено повідомити іншій стороні цей факт. Альбедо сміхнувся і розвів руками. Пан виконавча директорсо. певно ви пережили шок від кошмарних новин і дозволили собі цей невдалий жарт. Вам оголошувати війну корду – це все одно, що, все одно що рибі оголошувати війну воді. Це одно, що пілоту напасти на власну мт через бентежну новину про якусь аварію деінде. Глестон навіть не подумала всміхнутися у відповідь. У мене на пантофі був дідусь, промовила вона поволі та з усе сильнішим акцентом, котрий вгатив у родину МТшку шість набоїв із пульсової рушниці, коли та не завелася одного ранку. Ви вільні, раднику. Альбеде кліпнув очима й щез. Його несподіване зникнення свідчило або про те, що він зумисне порушив протокол. Проекція зазвичай виходила з кімнати чи дозволяла покинути приміщення всім іншим перш ніж розчинитися у повітрі самі. Або про те, що домінантний інтелект іскорду був приголомшений словесною дуеллю. Вілецтон кивнула Колчево і Гіббонсу. «Панове, я вас надовго не затримаю. Але будьте певні, я очікую одностайної підтримки, коли через п'ять годин ми оголосимо про стан війни». «Ви її матимете», – відповів Гіббонс. Обоє чоловіків вийшли у різні двері та скрізь приховані панелі, Полився по тих помічників із сотнями питань та репліками, що лунали з комлогів. Глестон підняла палець. «Де Северн?» – спитала жінка. І, побачивши порожні погляди у відповідь, додала. «Поет-третист, я хотіла сказати, той, котрий мене малював». Кілька помічників перезернулися між собою, так, ніби їх шефиня погубила трохи клепок. «Досі спить», – озвався Лігант. Прийняв снодійний, ніхто не здогадався його розбудити перед засіданням. «Він мені потрібен через 20 хвилин. Введіть його в курс справ. Де капітан Лі?» Нікі Кардон, молодиця, що відповідала за комунікацію з військовими, взяла слово. Вчора ввечері за наказом Марпургу та командира ВМС заданого району Лі одержав нове призначення на сторожовий корабель периметра. Стрибатиме з однієї планети Океану на іншу протягом наших 20 років. Саме зараз він квантувався до командного центру ВМС на Брешії та чекає на міжпланетний транспорт. «Поверніть його назад», – сказала Глестон. Нехай його підвищать до контр-адмірала чи якого-іншого стабного звання вони собі там захочуть, аби його тільки можна було закріпити тут, персонально зі мною, а не адміністрацією чи урядом. Якщо треба, запишіть ядерним кур'єром». Галестона, якусь мить, прикипіла поглядом до порожньої стіни. Вона подумала про планети, якими сьогодні вночі гуляла. Про світ Барнарда, світло вуличних ліхтарів, крізь крони дерев, стародавні університетські корпуси із цегли про божига з його аеростатами на припоні та ципеліни в повітрі, що вітали світанок, про небесну браму за її променадом. Усі ці мішені першої хвилі. Вона мотнула головою. Лі мені потрібно, щоб ви старою і брінденатом накидали першу чернетку обох промов. Загальне звернення і оголошення війни. На все про все маєте 45 хвилин. Стисло. Однозначно. Перевірте архіви по Черчиллю та Струденському. Потрібно реалістично, але зухвало з оптимізмом і похмурою рішучістю. Нікі, мені знадобиться контроль за діями начальників об'єднаних штабів у режимі реального часу, а також свої власні командні картосхеми, організую їх через імплант, тільки для директриси. Барбро, ти – мій реалізатор альтернативних дипломатичних засобів у Сенаті. Йди туди, підігруй, смикай за потрібні неточки, шантажуй, давай на лапу. Нехай усі зрозуміють, що зараз безпечніше вступити в бій із вигнанцями – ніж намагатися перейти мені дорогу під час наступних чотирьох-п'яти голосувань. Питання є?» Глестон вичекала три секунди і відтак плеснула в долоні. «Так, народ, ворошіться!» Упродовж короткої перерви, перед наступною хвилою сенаторів, міністрів та асистентів, Глестон знову витріщилася на порожню стіну, піднесла вгору палець і погрозила кулаком. А коли з'явилася нова юрба надважливих відвідувачів, вона вже знову зустрічала їх обличчям до обличчя.